بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الناسو اے خلقو انتو ملک فراہو تاسو طول محتاجی الاللہ اللہ تعالی تا تاسو فقیران بے اللہ ایئی واللہ اللہ تعالی چھدے ہوا الغنی الحمید خاصا گا بہاجت استائل شویدے این یا شایو کچریو غواړي الله پاک پناه بکړي تاسو لری بکي تاسو و او اورا بولی بخلق جدید مخلوق نوي نور مخلوق خپله پیدا کوي الله وما ذا او نه ده کار الله اي الله تعالى باندې به عزيز انس دران سخت ولا تزرو او نشي پورته کوله یو يوم پیټه والا وزره اخرى پیټه د ګنا هون ودې بلچا هر انسان خپل پل پورته کوي کئی و انتا دو او که چیره آواز ورکڑی آواز ورکڑی یو درون بار باری تین بارو چوتا انکی تا الاخم لها اخپل بارتا یو سڑی آوازو کی یو بارو چوتا تا چې بار زمان وچت کا لا یخمل من ہو شیئن نشی پورتا کئید کولی دیاغین هیس سیز ولو کانزا پربا اگر شیخ خپلولی والاوی پلوانی وی, وی فلاری ورور وی زوی وی مشی چته لب گناہ بل انما یقینا تنذر الذين استاور اثر کے بات آسانو باندے یخشون ربهم چویری کے در باب فلنا می تیار ور اثر کیف قال گچ اللہ نے یدی بالغیب فحال دل دلو کے واقام الصلاۃ و پابندی کے دے مانگ و من تزکو چاچ زان پاکرو دے شرک نہ پاین نما نو یقینا یت زکال نسیه پاکول کیدو پاد پیدي د زان خپل زان د پاره پیدا کئ ویل الله المسير او خاص الله تعالی ته ګرځیدل دي و ما یستوی او برابر ندی روند ولبشیر او دونکو نلډون برابر, برابر او بنا کته برابر دي او ندی برابر کیری ولنور او نرنا نرنا او کیره برابر دي والذل والحرور او نه سوري او نه ګرمي دا چې د برابر دي دغرنګي و ما يثو الاحياء والاموات او نه دي برابر جنديون نه مړي الا ان الله يكن الله تعالى يسمعو اور ولکي مې يشا او چاته چو غاړي و ما ان تو بمسمين اور انکه من په چاته په قبرونو کې الله او مخلوق مشرک او موحد دارنگی گنانگار و بی گنانگار لچتا برابر بی این انتا نیتا الا نذیرون مگر ویر ورکون کی این آرزلناکا یقین لگلی بالحق پا حق سر پا قرآن پا توید وید دین سر بشیرن زیر و نذیرن ویر ورکون کی و, و این امتین او نشتد حص امت الا خلاح مغا تیرشیوی دیپیا په اومد کې نذیر ور ور جون کنه هر اومد کې ما پیغمبر لیکل وایین یکذبو کا او کو دوی تا تا درو جن وای تا درو جن کای فقد کذب الذین یقینا در جن ویلو پیغمبران ہوتا او کسانو من قبل هیند دوی نا مخیو جاءتهم راغل او ایت رسولهم رسولان بیا غوی بالبينات په خارت دلیلونو سارا معجزات او سارا وابی زبریاو دواز دو په خبرو نسیت وابیل کتاب المنیر او په کتاب رنا سره سرا نه ار قسم دلائل ورسرو دلیل اقلی دلیل نقلی دلیل وحی ثم ما آخستو عزی نه منل بیاو نمانال ثم ما آخستو لذینا بیاو نیول ما آخستان کفرو چه کفری کڑو فا کئی فکا ننکیر نو سرنگشو عذاب زماچ دینکارو پا مازاور که علم تارا ایا تنو ګوري ان الله حکیقن الله تعالی انزل من السماء را ورولې دې د اسمان دې طرف نه ما انوب تاکر جنابي نورو با شمونګه اغه سارا ثمرات میوي غلي دانې ارڅ مختلفان چې مختلف به الوان او الوان ها رنگونه دی اغه و من الجبال او دې غرونو نا دون ټوکړي دې ځون سپيني و فمورن او سري مختلف مختلف ده الوانونا رنگونا دیا وی ورنه مختلف مختلف و غرابی بسود او د کارغان و پشان تک تور بی ورنه بازی تور بی و مینن ناسی او ده انسانانونا و دواقی او د زند سرونا و الانان و ده سار و چار پایانونا مختلف ون مختلف ده رنگا رنگی رنگونا دیا وی کذالک تغشان اینما یخش اللہا یقیناً وی ریږي یا راکید الله تعالی نا من عبادی بندگانو دے الله تعالی نا العلماء والعلماء په دین پویږي ان الله یقین الله تعالی عزیز غفور زورا ور وبخنه كون غريب ان الذين يقنا كثر يتلون جل کتاب كتاب الله كتاب الله تعالی واقاموا الصلاه او پابندی کوي دмунز وان پکو او خرج کوي مما يا مالنا رزقناهم ورکڑ دیمونگ دویتا زرن پت والانیتن و اخکارا انہیں ار وقت اللہ رضا دبارا مال خرچ گئی یار جونا تجارتا اومید لری د سودا لن تبورا اس کلب بیکارنشی نب بیکاری کی گئی نب مقصان کے نب حلا کی گئی لیو وقتی هم دید پارچی پورا ورکڑی دویتا اجورا ہم عجورنا لیو وقتی هم اجورا جدید اڤاری کی کور ورکری دویتا اجرونا دوی و یزید او مزیات ورکری دویتا من فضل له فضل خپل जगत دیدار و انه یعن الله لذل انه یقن الله پاکور شکور بخانه قبول کده قبلون کده شکور قبلون ک و الذی اوغ الله غزاد او حیفا و الذی اوغ او حینا الیکا کی و هی له کڑے مونتا تا من الکتابه کتابنا هو الحق و دارشتیا د مصدقا دشتینه کون کړه لماباینه یادې هې یا هغه کتابونو چې د دانه مخې دی ان الله یغن الله تعالی به عبادی په بندگانو خپل باندې لغبیرم بشیر خبردار د قامه خالد کړه ثم ورسل کتاب بیا ور کوله کتاب الزینا کسان او تاسه چې غره کړی دی مین بازینا دے بندگان اخفلونا ومنهم نبازی دو دوینا ظالم لنفسی ظلم کون کی دی پزان اخفل باندے ومنهم بازی دو دوینا مقتصدون درمیان دی میان عرودی ومنهم بازی دو دوینا سابقون اوڑاندی کی دن کی دی بالخیرات فخکرون سارا بی اذن اللہ فتوفیق دی اللہ تعالی فی اجل فائم امر دی اللہ فی اجازت دی اللہ ذالک هو الفضل کبیر دا جدی دا فضل ډیر لوی دی دیا چې درېکاس مخالګو ته الله ذکر وکا چې ما ولې کتاب ورکا او کسان چې ما غوړه کړیو زمونږ بندگانونه نو بازی ظلم کوونکې په ځان باندې معنا صرف خپل ځان عملی عملي کړل بل چاته نه او بازی د دین تر منځ میانو چې کمسکم قرانه خپلانو به مسلو کړه او بازی دا چې دنیاوالو په ورسو صاحبو بل خیرات جلناتون باغونہ دی آدن اندہ نشوالی یدو قلونہ آج داخلی جی باغیتا یو حل لون پیها کالے با کی دوی د کیا پا دی جنت کی منا ساور دا بنگڑونا من زہبن دسرو زرونا ولوان او ملغلرونا و لباسون پیها او جامی دو دی باغی یعنی پا جنت کی حریرون ریخم بئی وقالو ویبدوی الحمدللہ تو خدای سفتونہ یو اللہ تعالی لردی اللذی اغزاد دے اضحاب چل ریکلو انا زموننا الحزانتو الغم ان غم حتم انا رمبانا ایسینا نبز منگا لغفور ان شکور ضرور خامقہ بخنک کونگے قبل انگے دے اللذی اللہ اغزاد دے احل لنا چرا دن اکلو منگا راکل منگتا دار کور دی. د دی دیره کیدلو من فضلی دو جه دے فضل, فضل اخفلنا اللہ باک و فضل منگلو جنت راکا جنت کے ودن نکرل لا یم سنا پی ها نب رسیگی منگت پا دی جنت کے نصبن استقلیب استڑی والی ولا یم سنا او نب رسیگی منگت پی ها پا دی جنت کے لغوبن استڑی والی بد خبر استقلیب را تنی نصب استڑی والی لغوب خبر بی پای دی واللذینا او آکسان کبورو شکو فری کڑو دے لهم دي ده پار النار و جهنم او ده جهنم ده لا يقدى عليهم في صلب و نكيه في ده بانده ده مرگو فيموتو چمرشي ده ولا يخفف عنهم او نبشيس في قيدل ده دهنا ده ده من عذابها ته عذاب ده جهنمنا ده اور قذالكم ده شان نجزي کل کف، کفور سزا ورکو غم يستاريقونا و ده وخي یا پدی دوزخ کې ربنا ویبا یا رب زمونږه اخرجنا اوکاږه مونږه با زمونږه نامل صالحن عملنا وکړو د سنت برابر او بکو عمل نیک غیر الذي سواد هغه عمل نه کننا نامل چې کول مونږه مخ کې عملونه چې مونږ مخ کول هغه نه بد عمل خو مونږ ولې کې دنیا ته وګو به شي دوی تا او لم نو امركم عمر نو درکړې مون تاسو تا ما دم را یا تا ذکر او چې نصیحت قبول کړي وي چې پادوی واکه مان تا ذکر چا دې نصیحت قبول او نصیحت به قبول کړي او چې نصیحت قبول وګ وخت و در کړو کنه وجاكم النذير اور اغل یوتاسو ته وی در کړو ان کې ويرون کې تګم باران فذوقوا غسکای تاسو فمال الظالمین نشته دې ظالمانو د پارمن نسریز مددګار ان الله یعلم الله تعالی عالم الغیب آلن دے پا پوٹو سی زنو باندے دے اسماننو سماوات دے والآرد از مکی پوٹو باندے انہو علیمون یقین اللہ پاک کوئی دے بزات صدور فاغا خبرو جب سینو دے خلقو کی دی هو واللزی اللہ پاک آز اغزات دے جا لکم ججور پڑی تاسو برزولی تاسو خلائی پا تلر دے یو بل پس آبادونگی پا از مککی یو بل پس پاتی چیدونگی فمن کپرنو کو کفرو گفا علی نو پاګه باندې بثزاد کفر د غوی ولا یزیدل کافرینا او نزیاتې وی کافرانو لره هم کفر کول دی غوی ان درب په انی زرب دی غوی الا مڅن مگر وصح الله وتعالو سکی چې د سمر کفر کې الله تمره وسه کی وی ولا یزیدل کافرینا او نزیاتې وی کافرانو لره هم کفر کول دی غوی الا مگر تاوان قلت وایا ارا ایتم ایا او خایمات ته شک کوم په باه د شکان ستاازو پوئ الذي کسانته دونه چې تاسوې بل نه کوئ رامد کوي مندوني الله سوا د الله تعالانانه روي اوایمات ته ماذا خلکو چې سپې دااکړ دیغئ من ې دزمک نه امله هم ای یاد دوی له شیرکنون برخدې سماوا د پاسمانو کې الله سره آاط نا همم کتابن او یا وررکړه دمونږ دو ته کتاب په همله بجنې من هو نو دوی فخت دلیل باندې د دغی کتاب نه کتاب رک دی په شرک باندې بل یا دو ظالمونونه بلکواې نه کوئ ظالمان بعض هم بعضې د دوی نه بعض د بعضو سره الله غوره مګډته دو ګېډ ټول د چلوال دوک ان الله یکنن الله تاالله یو موسکو سما وااتې را تینگوی اللہ پاک اسمانونا تینکرد اسمانونا والا دو از مکا انتزولا چی دو انو خوزی گی اللہ تینکردی چی زمکا اسمان انو خوزی گی انتزولا دو خوزی دلو دخل زائنا والا اینو کا چرتا زالتا فا چرتا او اخوزی دل الله اللہ اخوزوال این امتاکو هما نشی را تینگو ولی دیدوارو مناح دینی صوب منبادی گی روست دی خوزی دلو ناشا اللہ پاکیو خوزی بلسکویٹنگو لینش انہو یقین اللہ تعالی کانت دے حلیمن صبرناکا و پوراً بخنکونگی و اقسم و باللہ یو قسمون خوریدی پا اللہ تعالی باندی جہدہ ایمانهن پاک قسمون اطلق لئین جاہم پا دیخ باندی کچھر تراغی دویت نظیرن ویرورکون یعنی پیغمبر لیاکونن احدا ضرور بدوی دوی به شي لا یکوون نه لا یکوو نو دوی دامن احد اومم خاامخ هدایت والله د حد د یو د دوډ دې او مدې یو د او مدنو د پوخونه مع نه دا الله و وختته مبل الله پسمونونه کودي پله باندې جا دامانې پاخه قسمونه لا انجا هم کراغې دویته نهیرون ې ورکونګې پیغمبر لا یکوونه اهدا نه احد اومام ضرور به دوويښ دات والی شي هر یو د اوومتونونه پهلهما جاغ هم نوور کله چې راهغې دو ته نه ظیرون ره ورکونکې ما زدهم د زیادې نهکړ دوی لره الله نوکه مګر نفره تختېید تهوتختېدلیک بارم د وجه د لوي کولوونه کللا د کې او کويوي وَمَكْرُ السَّيِّئِ نَكَرَ چَلُونَ نزمګه جهزان ليوګناله الله او وَمَكْرُ السَّيِّئِ او ذِيكَ نَكَر چَلُونَ ګُناهُون وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ او نَرَاګر نَراګي روي نَكَر چَلول إِلَّا بِأَهْلِ مَغَر حَقْدَات يَاګي گُناچ سو کَي سزا پاګي فَأَلْيَنْظُرُنَا انتظار مگر دی طریقی دی مخی نو خلکو پا لانتا جدا لی نو او با نمومیتا دی طریقو د الله تعالی لر تبدیلا بدلی دل ولانتا جدا او اچھی ری با نمومیتا لی سنت اللہی دی طریقو د الله تعالی لر تحویلا اوڑی دل اولم یسی رو حیادی نگر دی پیل آدی پا ملک پا دنیا کی پا ینظرونو دی دوی کای پا کانا سرنگ شو آقبت آخری انجام دیا کسانو من قبلیم چه دو دوینا مخیو و کانو او اوئی اشد دا من هم دیر سخت دو دوینا قوتا په طاقتا پا قوت که و ما کان اللہ او ندی اللہ تعالی لی اعجیزهو چه بی ورس کڑی آغا من شین حصے اس سماو تی پاس مننو کنی کمزوری که اللہ لرا و لا تلا دیونا پا ازمکا که انہو یقین اللہ تعالی کانا دی علیمان پویا قدیران خدرت والا طاقت والا والاو یو اخیز الله الناس او کچرته نیوله وی الله تعالی خلق ولرا دماغ تا سبو په وجه دا کارونه چې دوی پړی دی ما تر کالا ظهری ها نبوی او پری خو ده په شاد مسجب باندې ان په مقدس مسجب یسو کلو من دابتن یز زندسر والا کی لیکن رستبی الله پاک دوی لرا اله جن تر نیټه مسمن مقرر پوری پیدا نو کل جراشی نیٹا دوئی فا این اللہ پا جقینا اللہ تعالی کانا بے عبادی ہی دے پا بندگان اکو اللہ رب سیرن لی دن کے سور یسین بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین اللہ پا جدی پا معنی یا معنی دے او بندہ و انسانا والقرآن الحکیم قسم دے پا قرآن حکمتونو وعلا باندے انکا یقیناتا لمن المرسلین خامخا ده رسولان اونه ای پیغمبری علا سرات مستقیم پا لاری نیغا باندی پا سی لارا باندی تنجیل الاسیز الرحیم نازل کرده دا کتاب تا باندې نازل اول ده زورور او د زاد زورور زاد اورا هم کونگی او اللہ ده طرفنا لی تنظیر ده ده پاره چه توی روار کده قومنا قومتما انظیرو چه ندی یر اولی شیویاب آهون کلاران ده ده مشران فا غوما غافل پروادی بے خبر دی لقد یقینا حق القول ورشی وید دلیل حجت الاكثر هم په ډیرو د دی باندې په هوا الاكثر هم په ډیرو د دی باندې په حمله یو مینون نو دو ایمان داراوري اننا جعلنا یقینا زرغول د منگا اني یقینا اچو به من دوی تا کی انا که په سټونو د دوی کې اغلال تنتو قنا دا تنتو د لال اذقان تر جنو پری بای په هم نو دوی نې جنو سرونا دا غاړه ور ټول بدی با پټه باندې جيروي په هم نو دوی با مخ ما هون سرونا به پورت نیولې وي او ځولې به نشي خدک ګولې به نشي په هم مخ ما هون یا په چې کلو وي نېغ به سرونه نیولې بارا وجعلنا او ګرزولې دي مخ کې دوينه یعنی جوړو مونږ وجعلنا ما بين او جوڑو با د دوی مخی تا صدن یو دیوال و من خلپ هم صدن او دو دوی نروس تا دیوال پا هم نورا گیر بکلو دوی لارا مونگا پا هم نو دوی لایو بسیرون ایس نوینی و سواهن علیه ما برابر دی په دوی باندی او انظر تا هم که تا ویر آور که دویتا املم تنزیرو هم او که ویران آور که دویتا لایو منون ایمان نراوری انما یقینا تنزیرو ويرا ورقيته يعني فائده ناکه ويرا من آغا جاتا اتبا ذكر جتابه داري قيد فران وخشي الرحمن او ويرا قيد الرحمن اللانا بالغايد پا حال دين لدلوكي پا بشير هنو زير ورق دلرا بمغفراتن پا بخاني سرا و عجرن کريم و ثوابی زد من سرا انا یقینا مونگا نخنو نخي الموتا جندیکو مدی و نكتوبا لیکو مونگا ما قدم اعمالنا شدې مشکليګلې دي واثارهم او ورسته کارونه د دوی او هر شي او هر شي زاخ سینا ورو راګر کړه د مونږه په امام مبين او کتاب خار کې موږ ټول شمار کړو چې کم عمل دی کوي وازره به بیان کړو تو لهم دوی ته مثلا یو واقع یو مثال عبرت ناک اصحاب القريه د یو خار والو اس جاہ المرسلون کل جرال آغی ترسولان پیغمبران اذا رسلنا علیہم کل جو لگر منگ آغوی تا اس نائنی دوکسان فکذبوهم انو آغی ورط دروجن ویل دروجن اکا غدوارا فعززنا بسالس انو کلکڑا منگ قدرین سرا ریم ور سرولیگا فقالو اویدوی انہا علیہم یقینن منگ تاسو تا مرسلون دالگو لیشیویو پیغمبرانیو قالو اویدوی انتم نئی تاسو इल्ला बशरुन्न मगर बंदगान ये मिसलु नाजु मुं पोशांती व मानजल او अउ नबी नाजरे कले ने रबान बाद शामिल शयनि छ शे। इन अतुम ने तासिल तक रिब मगर दरुग वई दरुजन ये कालू ये दी पेगांबरान व रबना रब्जु मंगा यालम कुयेदे इन याकिनन मुंग अलैकुम तासुता लमुरसलोन खामखली गली शबीयो او نشتا فا منگ بانده إلا البلاغ المدين مگر رسو الاختارا منگ بدين رسو خبره كو قالوه دي خلقو إنا یقناً منگ تطييرنا بكم منگ سپيرا حال شو ستاسو دو وجهنا بد بالين سو منگ ستاسو پراتلو ستاسو پراتلو سرا منگ سپيرا شو لئي لم تن تهو کچه رتاسو منا نشولي لنرجمن نکوم نو خامخا با سنسار, سنسار کرو تاسو پا کانو کن گلو ولیا ما او خامخاو با رسیگی تاسو تا من نازمون گا طرفنا عذابون عذاب علیمون دردناک قالو اوی دوی طایر کم سفیروال استاسو بدپالی استاسو ما کم استاسو دا وجه نره کفر و بیمانی استاسو دا این ذکر کم تاسو تا نسید درگی زکر توم نصیت برکولی جی تازو تا انو تازو انتار گو یا دی اغینا بل انتم بلکه تازو قومن یو قومی مسربون دی حق نا کی دین پریده یر بی دینی حق